Втората лекция е «Чистия смях». Продължение. Един старшина строява ротата и казва «Редник Иванов две крачки пред строя». Излиза Иванов и старшината го пита «Редник ти, вярваш ли в задгробния живот?» «Съвсем не, другаро старшина», отговаря Иванов. Е, сега ще се наложи да повярваш, защото на свиждани е дошъл един от единият ти дядо който минала седмица беше на неговото погребение. На митницата проверяващите питат «Алкохол имате ли?» «Не». «Цигари носите ли?» «Не». «Наркотици?» «Не». «Ами да ви продадем нещо тогава». Силата на медицината от някаква раздрънкана погребална кола Трупът незабелязано паднал насред шосето. След малко минавал теже камион и го прегазил. Шофьора се оплашил, слязал, хванал трупа и го пуснал в близкото езеро. Дошъл рибар, хвърлил мрежата и издърпал от трупа. Повикал бърза помощ, взели го и него за свидетел. Няколко часа чакал в антрето, накрая дежурния лекар излязал, разкършил рамене, поел си дъх, обърсал по от челото си и казал «Ще оживее!» <laughs> Силата на медицината. <laughs> Бизнесмен подарява на жена си за годишнината от сватбата си диамантен пръстен. Тя се намръщила, казала «Но, скъпи, нали знаеш, че искам Мерцедес?» «Да, но където и да ходих» Никъде не можах да намеря имитация на Мерцедес. Келнер, сигурен съм, че готвачът не е могъл да яде това ядене. Господине, готвачът е тук да готви, а не да лежи по болниците и моргите. <съща> Две мутри си говорят. Марул, според тебе дали живее някой под земята? Ти как мислиш бе картоф? Според тебе, кой боядисва репичките? Началник на полицията събрал подчинените си и им казал «Ще ходим на сватбата на Фигаро». Това е сватба, купете подаръци, за да не се изложим. От подчинените се чул глас. «Шефе, да не стане като миналия път с... с харпуните и въдиците, които носехме на Лебедово езеро». Мъж се прибира в къщи и носи папагал. Какъв е тоя папагал, пита жена му. Купих го от един търк, платих за него 200 лева. Представяш ли си, искаха го да го купят още 10 човека, обаче аз дадох най-добрата цена. А най-интересното е, че дори не знам дали я говориш или не. След малко папагала се развикал. Как не знаеш, бе, глупак, кой вдигаше на търга? <съща> Двама ловци отишли на лов за глиган. След два дни в ловната хижа се връща единия и носи на гърба си огромен глиган. Другите го питат. Абе, Пешо, къде е Гошо? Стана му лошо и припадна на около 2 километра от тук и в гората и лежи. А ти взе глигана, а не Гошо. Да, Гошо никой няма да го открадне. <съща> Говорят си двама психиатри. Сега имам един много интересен случай на раздвоение на личността. Да, и с, какво, и с какво е интересен този случай? Работата е в това, че успях и от двамата да взема пари. <съща> За лечението. Пестелив Шотландец се избира кола, той дълго се разхожда между скъпите коли, но все нещо ни харесва. Накрая спира на една доста невзрачна кола и пита – много ли харчи тази кола? Продавача му казва – какво говорите? Всичко на всичко – една лъжица бензин. Шотландецът плаща и преди да тръгне, пита последен въпрос – а лъжицата каква да е? Чаяна или супена? Лекара пита един пациент как се чувства след операцията. Като че са ме ударили с нещо тежко по главата. Съжалявам, казва лекара, точно за вас упойката свърши и ви ударихме с чук. Аз се запознах с женами ми по много интересен начин. кара, мотор, блъснах я, откарах я в болницата, а когато оздравя, се ожених за нея ако хората знаят какви последствия имат пътните катастрофи, щяха да карат много по-внимателно. <ръква> Между шарани, големи късметлии сме, че сме се излюпили без крака. Защо? Ами представяш ли си какъв рематизъм щеше да ни гони в тази ледяна вода?